Ось одружитесь, розживитесь на діточок, і коли одне скаже тату, друге – папи, а жінка – нести щось до хати, то побачите, як довкруги і в душі поменшає романтики. Тоді мене не будете судити судом о тих праведників, яким досвід йде у голові і підбитого вітром пальтечка на плечах». Данило сподивом прислухався до крушиної мови магазаника. Якесь варивав він певний захопив із різних книг, та й пристосував його до своєї сплюгавілої душі. «Щодо ідеї в вашій голові я маю сумнів, але щодо достатків у вашій хаті і закапелках тут не сумніваюсь. На них пів села могло б прожити. У чужій криниці легше заглядати, аніж свою викопати, спохмурнів магазаник. Невже вам, Данила Максимовичу, мало місця на землі?» Чи ви ніяк не хочете забути минулого? Не можу. І знову ж таки надаремне. За те минуле я маю більше гніватись на вас, аніж ви на мене. Так, я забувши свої збитки, забувши свої пропащі тисячі, забувши печі і стиск, що мав тоді в грудях, шукаю з вами хоч якої такої злагоди. Пам'ятаєте, як ви мене тоді кинули навзнак? Пам'ятаю. «А ви хіба забули чого?» «Знаю, але хотів би, щоб ми про це зовсім не згадували. От ви дорікнули мені статками набутками, а я міг би постаратися і для вас, тобто для колгоспу, і потроїти його добро». «Ви?» – аж скрикнув з того дива, а далі усміявся. А тож, не бендежиться Магазаник, аби ваша добра згода, я навіть сьогодні вийшов без з глухомані лісів у колгосп, і он як знадобився б і йому, і вам. Чим? А хочете послухати? Улесливо посміхнувся Магазаник. Говоріть. Так от, Данила Максимовичу, сердьтесь чи не сертьтесь, а скажу вам, погано. Ох і погано, що ми господарюємо на землі, нераціонально, як пишуть учені. «А звідки ж візьметься та раціональність, коли ми й тепер он як уміємо прогайновувати копійку, вміємо влізти в борги, але ніяк не вміємо чи не хочемо вхопити ту копійку за хвоста? Подумайте, як ми торгуємо? Є готовеньке продаємо, нема, сидимо і в не дуємо, бо так чи сяк, а жалування йде. А гроші у нас же під ногами лежать». «Візьміть таке паршивеньке, вічно перелякане дерево-осику». «Що з нього?» «Ні хуху, ні духу», – кажуть жінки, паляче піч. «Шипить, сечеть, стікає піною, а толку ніякого. А в господарських руках зосичене може потекти не піна, а золота сльоза». І магазанник підставив черпак долоні під невидимі золоті сльози. «З чого ви кращу гонту зробите?» «Зосичене?» Гонтою і поміщики вкривали свої будинки. А ми такими забудьками стали, що в нас уже скоро без сліду вимруть останні гонтарі. Мало вам, гонти, візьміться за росикову стружку, з якою роблять квіти. Кому ж потрібні ті мертві квіти? Богам і людям. Подивіться, лишень, скільки тих квітів у нас. І по церквах, і на кладовищах, і в оселях. Як нема взимку живої квітки, то й мертво згодиться. Ви гадаєте, це копійчана торгівля? Ні. Тут мільйонами пахне. Ого, точно кажу. Ви не повірите мені, що одна машина чистого без циклового торцю, перероблена на широку стружку, дає 15-20 тисяч прибутку. Скільки вам треба тисяч пудів хліба продати на такий заробіток? Звісно, ви скажете, це спекуляція, а от і ні. Хіба не краще, щоб гроші мав колгоспник, а не спекулянт, який всякими правдами і неправдами переводить ліс, наймає фуганщиків і веде комерцію з бабами, що роблять квіти. Не хочете марудитися цим? Візьмемо щось інше. Скільки в нашій глушині коштує відро яблук? 50-60 копійок. А грушок? найбільше карбованиць. А скільки у нас пропадає падовиці? Тільки й маємо з неї гниль та плодожерку, яка знову ж таки свіжий яблуко зжере. Чи думали ви, що черв'як з'їдає більше яблук, аніж люди? От які ми, економісти, у віршах розписуємо, як цвітуть сади, але мовчимо, як вони осипаються. Так чому, к приміру, спадали ці витиснути сіт?